Jóhs R.R. Tolkien, Hilmir snýr heim, þriðji hluti Hringadróttins sögu. Thorsteinn Þórænn sem þítti, Geir Kristjánsson þítti ljóðin, Reykjavík fjölvaútgáfan 1995. Þessi fjölbók er gefin út af Blindrabókasafni Íslands 2001, eggjast Koberles.